Velkommen til BingeCast. Det er sæson 2, og det er afsnit 2. Jeg hedder ikke Sings, og BingeCast er jo for alle, der elsker serier, der elsker at tale om serier, og der elsker David Gullager. <laughs> det, det er lige præcis. Det er øh, altså det er setup'et for BingeCast-lytteren. Hvis du hader mig, <laughs> så er der altså ikke så meget godt. Så, så gider du i hvert fald ikke lytte på mig, det er helt interessant. Men det vil vi gerne, øhm, og øh, ja, nu er det anden gang, vi, øh, vi mødes, øh, og jeg er allerede tilbage der, hvor vi, øh, i, i det, vi også havde sidste år, hvor vi simpelthen en gang om ugen får, øh, får løb for vores øh, kærlighed for serier, og af og til frustration, når det ikke går, som vi gerne vil. Ja, vi har sådan en, altså, jeg ser det lidt som sådan en talegruppe, og alle burde gøre det her, ikke eller andet, måske der er en podcast, eller bare møde i sin gruppe, hvor man kan snakke om tingene, vende de, øh, altså, de ting, man nu engang står over for, efter man har set en god serie. Og en god serie, det er jo altså, som bekendt, Game of Thrones. Den er vi i hvert fald svært glade for, at vi kom til syv, syvende sæson. Og det her med at kunne sidde og snakke om, vi gjorde det jo for første gang sidste år. Ligesom Benchcasts første sæson kørte igennem. Og det var sådan dejligt til at pime ud at gøre det på. snakke tingene igennem. Vende øh, de der crazy idéer og øh, teorier og så videre, og, og så bare få lov til at nørde. Altså, reelt set, hvem gider ellers nu at høre på vores nørderier? Ja, jeg gad ikke, men når nu det handler om Game of Thrones, så vil jeg meget gerne. Ja, det er klart. Vi startede jo afsnittet her med at lytte til en lidt anden version af Game of Thrones introen. Og det er den, der hedder Game of Thrones theme-western cover, som Ben Dan Productions har lagt ud på YouTube. Så hvis man også kunne lide den, som vi kunne, så gå endelig derind og tjek efter. Vi får lige lagt linket ind i show notes også. Og det er egentlig noget, vi har tænkt os at gøre at i hvert afsnit, at et, et, finde et cover af Game of Thrones' øh, melodien, fordi den er jo, den er jo episk, og det er, alle kender den. Ja, og jeg vil sige, den vi lige hørt her med altså, country guitar, det er, tæt på min, <laughs> det er tæt på min favorit, det vil jeg bare sige. Det kan næsten ikke blive ja. meget bedre. Vi må se, om vi kan slå den øh, næste uge. Hvad der også er, en af favoritterne, det er jo Daenerys Stormborn, og det er jo meget hende, det handler om. Det starter der i hvert fald med, at vi har et stykke tordenvær afsnittet starter med, og det er jo øh, omkring Daenerys, det er også det. Da hun blev født, var der også tordenvær så øh, det er meget hende, som vi starter med at, at sætte fokus på. Ja, altså den hedder jo også Stormborn, det her afsnittet. Ja, afsnittet. Så, der er ingen tvivl om, at øh, vi er på Dragonstone. Det handler om Dragonstone, kan man sige, og hele det, som den egentlig kommer til, altså netop det her, hvad er det, hvad er det, hun kan levere i forhold til resten af Westeros. Og hun har jo et kæmpe her, som vi jo også ser fra starten af. Hun ligesom lægger ud. Alting virker til at gå hendes vej. Ikke? Hun har både ja. øh, de her... Ja, Joros-folk øh, der. Lige præcis. Og, øh, og så har de jo, øh, Dawn og tar, det jo no, hele uh, Dawn-partiet og Tyrell osv. Så, så, så, så hun har hele kan man sige, magten i sine hænder, i forhold til, hvis man så ser på Jon Snow, ja han har reelt set øh, gode kun øh, Boltons og øh, nogle enkelte der selvfølgelig Stark, det virker som meget stikket i forhold til de andre, og så har vi ikke mindst øh, til sidst selvfølgelig Cersei's op øh, der, det virker det virker i den grad allerede helt, helt forkert. Men øh, det kommer vi jo til, at øh, tingene vender sig, og som altid med øh, Game of Thrones, man kan overhovedet ikke vise sig sikker på noget som helst tidspunkt. Absolut ikke, og det slutter det også af med, men jeg tænker at måske, at vi lige skal lade slutningen ligge øh, som sådan en teaser. Den kommer vi til. Øh, fordi jeg kunne også tænke mig at døde ned i en, meget, øh, en lille bitte detalje her. Øh, sidste gang, der sagde jeg at øh, Tyrell, moren der, hun er en af mine øh, absolut yndlings, sammen med Littlefinger. Som ellers ikke har selv meget med hinanden at gøre, men jeg synes bare, hun er så absolut sej, fordi hun har den der distance, og hun, hun, er, altså, hun er ældre dato, så hun har set alt, hun har prøvet alt, og hun er, hun er svær at imponere. Og den der snak, som hende og Daenerys har, hvor, hvor hun sådan ligesom påfører til hende og siger, jamen, lad nu være med at tænke alt for meget over det, hør alt for meget efter, hvad Tyrion og, og de andre, der, der siger, go Du, go do. Det har hun selvfølgelig også en interesse i, fordi hun skal i hvert fald have hævn på Cersei ja. for at have slået uh, uh, Ma hvad hedder Mag Mag Mag Marcella i Marcella. Uh, Det var en super fed uh, scene, uh, hvor de sidder og snakker med hinanden. Den følte ikke særlig meget, men det var så den gamle vise og den, den nye unge udfordrer, uh, som, som, som taler uh, sammen. Jeg kunne også godt lide det på baggrund, det er enig med dig i, hvad du siger, og netop det der med, at man har i reelt set indtil nu set Daenerys som den, der altid... Vil sige, hun, hun vidste, hvad hun gjorde. Hun, hun gjorde altid det rigtige. Her kommer en, og sætter spørgsmålstegn ved, er det, du nu gør, også det rigtige? Er du nu så sikker i en sag? Øh, som hun selv siger, jamen, øh, min øh, datter, som var øh, der døde der... Øh, det var ikke selv, det var Margot, det er rigtigt. Det er valgt det navn der. Øh, Margot Tyrell, som, hun var jo også elsket og så videre, øh, Og er du det samme? Og, og det er klart, at det... Øh, der bliver ligesom som et spørgsmålstegn ved det. Og det kan jeg meget godt lide, hver det der drage, som hun siger. Ikke? Og det kan man sige, ja igen, det bliver hun jo også nødt til. Men det kommer vi tilbage til. Okay. Øh, jeg synes i hvert fald, det, det der er det, vi skal tage med her fra Daenerys scene, og hele den her start, hvor vi ser øh, lojalitet i forhold til Varys som her, øh, ja, æderkoppen, ikke, spider. Uh, vi så ser også, at en, den røde præst, eller Sandra, hun kommer ind. Ja. Øh, det er alle de, de navne simpelthen, det er simpelthen begyndt at være svært at få styr på det ikke? Øh, jo, hun <laughs> The Red Woman, altså den røde ja. præst. David, nu skal du ikke tage min rolle fra mig, det er mig, der ikke kan navne, det er dig, der kan Jeg prøver uh, at uh, skulle køre <laughs> det med navne, jeg ved det godt, det er svært. Det bliver også bare sværere og sværere og sværere. Men det møde der, vi ser, er uh, noget, som vi har ventet længe på, at reelt set at det bliver det første, sådan, øh, frølagt i jorden til møde mellem Daenerys og Jon Snow Noget, vi, mm -hmm. altså, det må bare ske nu og det skal ske det kan næsten ikke ske for, for, for tidligt og hun snarere om den der profeti som vi har bare hørt så meget om at den er der, den ligger derude og vi har egentlig i set, så vidt jeg husker ikke haft den så, så markant ude som, som den er, som er nu kan man sige. må hun lægge den ud jamen du har en rolle, men der er også en anden der har en rolle så er det altså The Song of Ice and Fire som vi er med at køre her hvis vi har været i nu, da, nu til dags, så havde John og Daenerys de her smidt sig på WhatsApp, så har de bare begyndt at chatte sammen og sige "Kommer du ikke lige forbi?" eller måske endda bare tænder for Facetime og siger her, lad os nu lige for det her på plads, så vi kan øh, få snakke om tingene." Men så nemt er det jo ikke i, øh, i gamle svundne tider <laughs> i Game of Thrones. Øhm, og der, øh, jeg er en lille smule træt af, at det her sker så hurtigt. Altså, Melisandre kommer ind, fortæller om alt det her, øh, der, der skal til at ske, eller der kommer til at ske, så bliver der sendt en ragn afsted, og to sekunder senere, skift scene, så er ravnen ankommet. Ravn tilbage, og ravn tilbage igen. Altså, come on, hvorfor er det, at det ikke er sket øh, i det sidste afsnit af sæson øh, 6? Altså, prøv at lægge nogle af de der ting. Altså, det er, ikke, det er som om, at øh, Jon Snow og Daenerys, de har aldrig haft noget som helst med hinanden at gøre. Og jeg ved godt, at de havde andre ting at gøre på det tidspunkt, men jeg synes bare lige pludselig nu skal vi beløbe, fordi nu sker der noget rigtig øh, øh, hurtigt, som vi skal videre med historien. Og det plejer Game of Thrones at være meget dygtigere til, synes jeg. Den her, jeg, var, jeg var ikke så frist med, at det skulle gå så stærkt. Nej, men sjovt faktisk, jeg, jeg er faktisk uenig, enig med i, at, øh, stærkt, uenig med dig i, at det næsten går lidt for stærkt, men uenig med dig i, at det er for meget, fordi hvis du har læst bøgerne, det ved du ikke har, men også, nu har du set til, at det kan nogle gange simpelthen trække lidt for meget ud. Jeg har intet imod, at, at nu handlingen bliver skubbet så meget i gang, som den gør. Jeg vil gerne se det, jeg vil gerne have... Altså, jeg behøver næsten ikke have den der følelse af, så har lige lige været en dag undervejs, Så det har jeg ligesom følt, at jeg sidder og set. Her, klip til næste, så er Ravnen kommet og afsted, og møde er allerede på vej. Altså, jeg er, jeg er så utålmodig, at jeg vil have tingene til at ske <laughs> nu og her. Så for mit vedkommende passer det rigtig, rigtig godt, men jeg er enig med dig at... Øh, det, det, det er blevet gjort mere man siger, stilfuldt, end det, end det måske lige er her. Men det, de har også travlt, ja. de har jo kun otte afsnit i den her sæson, så det giver sig selv. Hvis man lige kommer tilbage hurtigt til uh, hele den der uh, taktiske snak, fordi jeg, jeg kiggede lidt på uret, det er stort set de første 30 minutter, mm. er meget taktisk snak, uh, selvfølgelig fra forskellige perspektiver, uh, så der var rigtig meget sådan, snak om uh, strategi og taktik, og hvordan uh, hvem kan vi alliere os med osv. Men en af de ting, som jeg synes var rigtig spændende i den snak, det var, at uh, Cersei bruger nærmest sådan et trump uh, argumenter for at, uh, uh, at, at få uh, uh, Daenerys' fleet, eller hele hendes her til at fremstå uh, negativ. Altså, det er de, uh, de udlændingerne. det er alle de der mærkelige uh, Unsolid, og det er alle de der mærkelige uh, uh, Dothraki, der kommer ind på Westeros hvor de ikke hører til, og så går de til angreb på os. Altså, Ja. Som Trump, som siger mexikanere og hvem ellers, som mm. er rapist og alle de der tumpede ting, som han har sagt. Man må ikke blive overrasket, altså, der... hvis seriøst lige pludselig øh, havde øh, befalet, at der skulle bygges en mur. Ikke? Altså, det, ja, der er ingen ja. tvivl om, at der blev sat noget øh, nogle afstikker afsted. Det, det er ret sikkert på, at jeg også lå i den der. Men mm. det er jo ikke, ikke mindre end, end, end det, der ligesom skal ske. Og, og det må også ske meget snart. Ikke? Og, og det er fint. Jeg synes bare, det var meget sjovt at se at jeg kunne se en parallel ud i, øh, altså, i den der sådan lidt racistiske måde, hvordan man sætter, hvordan hun sætter. Øh, rest, modstanderen op som nogen, som vil komme udefra, selvom mange jo, øh, altså Tyrells og dornfolkene, de jo allerede kommer fra det område. Og det er også derfor, at Tyre, øh, Tyrion så siger, jamen dem, der skal øh, belejre øh, Kings Landing, det skal være øh, Dornfolk, og det skal være øh, Tyreller, og, og så altså folk, som vi kender i forvejen. Og så altså dem, der skal over at angribe øh, Casterly Rock, det skal være... Øh, Uh, altså uh, Unsullied og uh, hvad hedder det, Dothraki, altså de der eksterne folk. Så, så på den måde uh, har Tyrion allerede et svar til den der lidt uh, racistiske uh, setup, som Cersei uh, som er ved at prøve at skabe. Ja, det er rigtigt, og, der, og, og det giver jo god mening hendes, hendes plan, kan man sige. Mm -hmm. uh, og det giver måske uh, endnu, endnu bedre mening en gang, når Jon Snow og Daenerys har, uh, har mødt hinanden. Og så spørgsmålet er, hvor kommer fokus til at ligge hen? For i PT har vi flere fokuspunkter. Et er Kings Landing, hvor ligesom, okay, tingene kommer til at ske der. Der er både, kan man sige, Daenerys vil gerne dertil, hun vil bare belejre det. Hun vil ikke nødvendigvis angribe, fordi hun vil ikke fremstå sådan, ja, for voldsomt, og det, det giver mening. Og så er der selvfølgelig op mod, op mod nord, både på Winterfell og så op ved muren, hvor altså de her Whitelings eller ikke whitelings, men de her White Walkers vil komme. Spørgsmålet er, hvor er det, vi kommer til at se det næste, ligesom sige hook uh, i den her sæson. Altså er det Kings landing boet hvor hele det handler så heller om Westeros eller der nordpå, som egentlig er, handler om hele verden uh, og deres eksistens. Lige nu, der min godt feeling, siger mig, at det er øhm, op, i, øh, op nu og på, at det er det, der skal være fokus for den her sæson. Ja, jeg er enig. Fordi det de kommer tættere og tættere på. Øh, og så, så kan vi ligesom slutte af med, at få sat en, øh, en ny mand, måske nok, snarere dame på tronen i sæson 8. Men altså, det kan jo ændre sig, det kan være, at næste afsnit indikerer noget helt andet, og så har jeg den fuldstændig modsatte holdning. Ja, altså man kan sige, at det der sker op i Nordpå, det er jo, at de alle sammen sidder der og siger, at vi har en kæmpe far, og de sidder og snakker om, prøv at høre, John Snow, du må ikke gå ned og besøge den Daenerys, fordi på det der med at lave en stærk kan man sige, som som der igennem historien er sket, sten, sket relativt mange gange, hvor der er en stak, der er død på grund af noget dumt, de har gjort. Altså, de har. Mm. Så, så det, det hedder simpelthen bare at lave en stak. Det skal man ikke gøre, og det, det kunne man umiddelbart godt gøre, hvis ikke man kendte til den eris. Så det gør de jo ikke det opnår på, kan man sige. Men, men jeg er i hvert fald meget meget spændt på det møde, der kommer til at ske der. for det kommer til at have stor betydning for, for den videre frem -mars. Og jeg er helt stenser som Luce, du og siger at jeg er i hvert fald enig med dig, at det kommer til at ske derop. også fordi vi så en en markant forandring i en anden figur, som, øh, som vi har fulgt, som hvis historie, synes jeg, går lidt op og ned i rent spænding og øh, interesse øh, med Arya. Hun er 180. Ja, hun har sådan, hele hendes udviklingshistorie går op og ned, op og ned, op og ned, og hun, som vel, det som ligesom skal lægge sig frem til, hun er ikke sikker på noget som helst. Hun er ikke den, som hun egentlig kommer til at være, fordi reelt set tror jeg, hun kommer til at være den der faceless mand, der er fuldstændig ligeglad med alt, og så bare, ja, ikke er uden for sin egen følelsesmagt. Men der er hun jo så i den grad, når hun møder sådan en god gammel kending, som både Hot Pie og hendes ulv, uh, Namira, der. Uh, hot Pie, han, øh, han kan finde ud af at lave pie, så det er selvfølgelig med, med uh, brændt smør, eller i hvert fald uh, smør, <laughs> som man lige har brunet lidt inden da, uh, og det kan Arya jo ikke finde ud af. Jeg synes det er en rigtig god lille henvisning til, at dengang hun lavede præds for et par afsnit siden. Det, det synes jeg, han, er jo, han var hotbear for dem der ikke lige kan huske Han var vist med i første sæson eller andet, så hvor hun tog med fra Kings Landing ja. med hot pie, blandt andet og nogle flere. også med ham der er smeden ikke? Jo, som var ja, den, den der gengklæder eller sådan noget. lige præcis en ekstra bast, bastard i uh, Baratheon ja. uh, eller ikke? Ja. Men hun får i hvert fald at vide, at Jon Snow er der oppe, og Bolton er død, så hun laver en 180'er og skal på vej deroppe, og så møder ulven der. Jeg bliver meget i tvivl, da, da ulven ligesom... Nej, da hun sagde, efter at, at flokken der egentlig indikerer, okay, fint nok, vi spiser der ikke, og vi lader der være, så nu går vi vores vej, og så hun siger sådan noget med en wasn't you, eller sådan noget den stil. Så tænker jeg, men er det så ikke hendes ulv? Men så bagefter, så tror jeg egentlig ikke, at det handler om, at det ikke er hendes ulv, men snarere en at ulven ikke er, eller har den rolle mere, som at være hendes uld. Altså, den, den har sit eget liv nu, og øh, egentlig ikke bare vil gøre det, som, øh, som Aria siger. Jamen, det der ligger i det, det er faktisk en henvisning til, øh, hvad hedder han, Ed Stark, som, som mm. siger til hende øh, omkring om prinsesse, han fortæller en historie i første sæson, øh, om, omkring, mm. at, at en prinsesse bliver gifte, så, så siger han til Aria, men det er ikke dig. Og det er derfor, hun mm. reelt synes, det er sådan en lille, skjult henvisning til os til øh, hendes far og hele historien omkring øh, ja, Arya er ikke den, og det er jo, hendes ulv er heller ikke den samme måde, som til at være sådan en ulv, der følger med, at den skal være sig selv, den skal være den der lone wolf, kan man sige, og det er også det, hun kommer til at blive. Men derfor kunne jeg stadigvæk godt se hende som, øh, altså, hvis hun skal gøre en, en større forskel, end at øh, kunne maskere sig fra tid til anden og, og, og begå, eller hvad der slags slå nogen ihjel, så kunne det altså være fedt, at hun at hendes styrke var en, en flok ulve, som kunne gå op og spise nogle af, af de der White Walkers, eller gå til angreb på nogle andre. Det kunne være, at på et eller andet tidspunkt, de mødes igen. Det kunne være. Jeg så en meget fin lille billedreportage derfra, som, som bare sådan, du ved nogle billeder, hvor der står, øh, hvor hun siger, kom med mig i og så siger ulven, sorry, no budget. Og det er til at tænker, kunne det måske være derfor, man, man sagde historiemæssigt? Det kan være fedt, hvis uh, den her kæmpe uh, ulf ligesom kom med, Aria, men desværre vi har vi ikke penge til det, så vi må lade den løbe ud i skoven. Vi kan ikke både lave drager og ulve. Nej, <laughs> lige præcis. <laughs> og, men men en anden ting, nu så vi Arya og vi har set Jon Snow af afsted der. Hvor er Ghost henne? Vi har ghost er ikke død, altså ja. Jon Snows kæmpe ulv. Ja, den er ikke død. vel? Jamen det har jo, ikke som jeg lige husker det, men det kan være, der heller ikke er budget til det. Nej, det er der tydeligvis ikke. Så ulve, nej, ja. det bliver simpelthen for dyrt. Drager, i yes, tak. Men til gengæld, hvad de har budget til, det er boobs og ass, men ikke dealer. Juhu! ingen, ah, ingen dealer. Jeg vil sige, hele den der øh, sexscene, <laughs> øh, altså, det var, det var, altså det var lidt mærkeligt at se unsolid sex, ikke? Altså... Ja, Altså jeg var 100% klar på, at de skulle på en eller anden måde, jeg ved ikke hvordan de skulle gøre det, men altså hvis de kan få en direwolf og en, og en drage op på flyve, så kan de altså også på en eller anden måde få en mand til ikke at have en Det er jeg 100% overbevist om. Men øhm, vi får set hendes røv og hans øh, bryster, hans røv kommer også med, men øhm, alt det der egentlig handler om, det er at der ikke er noget, det vil også gerne have set. Altså, jeg tror, okay. Game of Thrones, man kan vise alt. Det er Jo, men så alligevel er der øh, åbenbart et, øh, et vist niveau, at der er vis, vis ting, man kan vise. Man kan vise masser af pøster, <laughs> masser af så osv., men lige dilleren, nej, det kan man åbenbart ikke vise. Det, øh, så stopper du nogen. Og der var jo heller ikke noget at vise, jo. Nej. Altså, det er mere, der at vise, at der ikke er noget. Det er jo som at sige sådan en, en kendt Barbie-figur, der bare sidder der. <laughs> ja, for, det var, for det var lidt spøjst, men... og jeg vil også sige, at øh, jeg havde den der fornemmelse, som du så, den er sikker. Fint, der er der kun en eneste årsag til, at vi skal se den her scene her. Ja. Vi ses. Grey Worm. Han er nu her med. Altså, han kunne ligesom sådan skrevet under på sin egen øh, dødsdom. Ikke? Altså, han, han er ude. Er vi ikke enige? Det er ligesom det, det, det der ligger jeg, til også. det. Jo, altså, vi er nødt til at altså, der er også nødt til at være nogle ofre for, uh, for Daenerys, og der er Grey Worm, altså et offer. mit bud, Han er i hvert fald et tydeligt offer, og så bare det, hvis vi kigger tilbage på nogle af de andre, øh, der har været med i historien. Så de de har alle sammen lige formået lidt, lidt lykke. Altså eksempelvis ja. Rob Stark, han når at få blive gift og få gravid kone, Man tænker, åh, oh, lykke og oh, fred. Og det er det samme her. Åh, oh, der er lidt lidt lykke. Der er lidt lidt positiv stemning over det. Nej, det ja. er stadig Game of Thrones. Husk nu lige på, hvad der kommer til at ske. Så det kommer til at 100% til at ske. ske. Bare vent. Det, jeg er også meget overbevist. Der er selvfølgelig også lige den her ekstra lille ting. Det er, at nu kan man få noget nøgenhed og noget hud med... Uh, uden at det er hovedpersonerne, der behøver at være nøgne. Altså, det er sådan lidt sekundære personer, ikke? Og det er jo HBO, så der skal jo uh, der skal jo vise noget ud. Ja, og så altså, hele den der kærlighedsting, der er mellem dem, jeg, jeg ikke... Jeg synes, det er lidt påklistret på. Altså, den er lidt sprøjs. Altså, det, det, Præcis. Det er, det er ikke det mest interessante ved, ved serien. Men, øh, vil man sige, det der er blevet det mest interessante, og jeg i hvert fald synes, sådan som Samuel Tarly, han er begyndt for ja. midtvedkommende at blive, øh, blive sejre og sejre og sejre. Jeg er lidt træt af, at han, han er den stadig det er lidt, lidt den samme måde at være på, den samme måde at spille skuespil på, kan man sige for ham. hele tiden den der sarte, altså, come on, vi har set, han er så nervøs, og hele tiden, øh, ja. øh, og det er han jo også meget tid. men der er lige, han, han formår mere og mere, altså, det er meget, meget lav udviklingskurve, der sker, men der er dog en udvikling. Jeg kunne, man kunne sige, at han skulle uh, grow some balls, apropos at snakke før. Ja, ja, lige præcis. Man bliver, man bliver lidt <laughs> træt af at se på, at når der er en mand på den måde, der bare ikke Ja. Altså, det er ved med at stamme, det er ved med at være under dagen, så, så må du tale dig sammen. Og det gør jeg, synes jeg, at det, jeg synes, det var en rigtig klam scene. Jeg vil, de har det virkelig med klamme scener den her sæson. Altså, skære det der fra og så over til en, hvordan ikke mad æggemad, eller hvad var ja. det, der blev skiftet over til? der døde jeg. Jeg døde i Nej, ja, det var ikke. Det var godt, man ikke, siger, at jeg ikke lige så det, mens jeg var ved at spise. Ej, altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, de toppede den i første afsnit, men så kom vi lige op i anden afsnit, og så blev det bare, <laughs> det er <klamret. laughs> Uh, yeah. Men altså, det er jo fedt at se, at uh, han i hvert fald tager sig sammen og uh, prøver at gøre noget ved uh, det her greyscale, grey det er det, det hedder, um, for at uh, få det fjernet, og så må vi se, om uh, han reelt også kan holde det væk med uh, med at bruge, uh, det, det Dragon Glass, han skal bruge, uh, som jeg lige husker det, ikke? Jo, knus, uh, Dragon Glass han over, så skulle det give uh, enten stoppet okay. som man ser på Shireen, eller også ja. uh, faktisk helt uh, kureret, det må vi jo se. Jeg ved ikke, om... Ja. Altså, Selvfølgelig så vil vi gerne have Jorah Mormont tilbage og kæmpe, men om hvor mange af de der, der ligesom er potentielle, dem der har grayscale, hvor mange af dem der lige pludselig kan vindes og blive krigere og hvad ved jeg. jeg. Jeg er ikke helt sikker at jeg kan se, hvor vi skal hen af med hele den der grayscale-historie, andet end at vi skal have været udtrykket ved John Jorah Jora Mormont, og hvor han ligesom bevæger sig hen. Men kunne det også have noget at gøre med, at øh, Sam har en god relation til John, og hvis... Sam og Jarrow, de kan, altså der kommer der kommer et bånd mellem dem, så kan han også, altså så Jarrow også overfor Daenerys stå ind for uh, Jon Snow, fordi Sam står ind for Jon Snow, Og altså, ved den der sådan tillids, uh, relationsopbygning, der der sker. Det kunne meget vel være det. Det kunne meget, jeg, jeg synes det bare er lidt, det er lidt meget for den ene person, som er så så meget biperson i det her univers. Men, men, men det er jo det, man ved. At, altså, du, du har jo alt set ikke nogen hovedpersoner før, så dør de, og så er der nogen helt andre. Så, men vi ved selvfølgelig ingenting, ligesom Jens Så Sådan er det bare. Tror du, det er på tide, at vi skal snakke om en, en lille kamp? Ja, for hun. Altså, der er jo, det er jo sådan, at hver sæson har sine kæmpe slag. Jeg tror dog ikke, det her det er det slag, vi har set. Men, men, Nej. Det var, ikke, det var ikke et kæmpe, kæmpe, kæmpe, slag, men det var sådan et, et, et, et hvor, hvor jeg tror, at de har tænkt, mm, anden sæson, eller anden afsnit, vi skal nok til at have noget vold med snart også. Nu har vi vist nogle bryst og så videre. Nu skal vi have noget vold, og det kan vi gøre på den her måde. Det var ikke det, det største, men det var stadigvæk ret fedt, og jeg synes det også, nu ved jeg ikke så meget om, hvordan man filmer ting og sådan noget, men, men det, var, det føltes som om, det var en lidt anderledes måde at gøre det på. Jeg synes meget, at øh, øh, hvad hedder det, en Pilu, Æh, når, når det bliver zoomet ind på hans ansigt det var sådan lidt sådan nogle sjove, mærkelige vinkler ofte oppefra altså meget tæt ind på ansigtet hvor man kunne se hvor, hvor crazy han så ud og hans ansigtsudtryk øh, virkelig kom frem Æh, det synes jeg var ret, øh, ret fedt og så især også den der øh, planke der fra det, fra det ene skib ned på det andet skib øh, hvor han øh, hopper ned, det er sgu ja, af skibet også Jamen, jeg, ja. jeg giver dig helt ret at det var, det var meget intenst at man kan se en, en video på det der man kan se bagom scenen her Uh, og ja. det er meget intens, meget anderledes måde at finde det på at gøre det på. Uh, og jeg synes generelt var der rigtig meget duble over, kan man sige, i, i, i den her scene, et ja PSB spiller bare. altså Han får virkelig markant rolle det her. Og fuldstændig ja. sindssyg pirat. Og med, sige, indtil videre har vi kun set sådan lidt. kan man sige, great som man spiller som en, en, igen en lidt sideperson, der skulle gøre et eller andet. Her kommer han ind og virkelig viser okay, han er en sindssygt pirat, han kommer til at være rigtig, rigtig, rigtig vigtig for, for hele magtbalancen i Vestros, fordi nu har han ja. gjort det her, kan man sige, det har givet den ærgerste et kæmpe slag, øh, og, men han har også vist Gary Greyjoy, at han er vel ikke en, der er særlig lojal, altså han dræbte sin egen øh, bror, han øh, den, er tæt på at dræbe sin egen niese øh, her, ikke, kan man sige, og fuldstændig iskold, ja. og, og sådan set kunne han, hvis han hoppede over, over til siden til Daenerys, så kunne han være med til at vinde hendes kamp. Nu står han faktisk til at vinde Cersei's kamp, kan man sige. Og fordi, igen, jeg vil ikke sige det, Erik, men han har jo noget, som, som øh, bliver også hintet, der Cersei og øh, ja, den her, hendes, hendes øh, master går ned og skyder mod øh, Draon, så siger øh, mesteren jo, at der er lige noget, øh, de har det her hemmelige bud. Jeg siger ikke det men... uh, Jeg ja, er helt enig nej, nej, nej, men, altså, Du var ved at sige Han har jo noget Og så tænker jeg Okay, nu kommer der en eller anden kærlighedserklæring Fra David er til uh, Pilo Asbæk Det er der ingen tvivl om den... uh, det, var den vej, det var den vej, du ville Ja, men det er der ingen tvivl om Den er, den er åbenlys Jeg har ja, ja, stor respekt for, for Pilo Asbæk Jeg synes, han gør det virkelig ja. godt Han spiller sindssygt Ja, det gør og han, han også Det gør han. Helt klart uh... Men du er ret De har jo en, uh, en, en dragon killer. Som jeg, jeg synes, den var sådan lidt, det, er bare, det er bare et spyd, som kører, som, som er meget hurtigt ikke? Ikke, og stort. Du kan ikke se mig, hvor jeg på men lad os bare sige, at det var det. Ja, ikke? Du skal jo nødigt blive, øh, blive skuffet, men jeg kan godt sige, du kan godt tænke videre. Det, det, ja, det. Jeg håber, de bygger om på. Der, der er noget at, at starte på. Men ham der, øh, der så altså, han er virkelig også klam. Han har altid et eller andet i bag, bagærmet, det er også ham, der, der, der, der sørgede for, at det hele kunne springe i luften i sidste sæson. Ja, det var ham, der genoplevede The Mountain, ikke? Kyburn, også som der er ja. bare en, en... Ja, han har et eller andet, som jeg ikke rigtig... Man føler sig aldrig helt tryg, kan man sige. Nej, det gør man ikke. Æm, så, og, og det er også godt, fordi Cersei i andre steder er måske ikke helt så stærk, som, uh, som Daenerys er. Æm, så, så Altså, det var i magtbalancen, som vi også er inde på. Og det er også derfor, at... at um, Uh, Pilo Asbæk skal vinde den her uh, kamp, uh, for ligesom at uh, både have de gaver, som jeg sagde i sidste afsnit, yes. dårntøserne, i hvert fald dem, der overlevede, og hvor var det dejligt at få to af dem uh, ud med dem. Endnu en grund til at el er... elske Pilo Asbæk, ikke? Ud med de der ja, ligegyldige sansnakes der, uh, <laughs> ja, det, det kan være lige meget. Og <laughs> egentlig også, man sad af ærgermådet, at ja, det må jeg tilfærdig sige, sådan en som Theon Greyjoy, oh, han burde Altså. Han blev også røget i svinget der. Nej, nej, nej, jeg synes, det var så fedt. Det var så fedt, at han gik tilbage i, i reek mode. <laughs> ja, det gjorde han dengang. Man. Men det, tydeligvis det der med svaghed i det, det mandlige segment, det, det kan jeg ikke. Jeg, jeg, jeg bliver irriteret over det. Ja, men du er også en, en meget maskuløs og <laughs> dominerende mand, David. <laughs> Ej, jeg synes faktisk, det var super fedt, at han stod i den der, fordi uanset hvad, så havde han jo været død, hvis det var en angreb. Men altså, folk, som, som tager en kamp op, selvom de uh, ser ud, som om de vil dø i en kamp, det er, jo, det er jo mod. Og det er jo lige præcis mod, han ikke har. Det har uh, Ramsey jo taget fra ham for lang tid siden. Så det giver god mening, at uh, han er over og og er en af de få, der overlever uh, det der slag. Altså igen er det jo det der med, at man ved selvfølgelig ikke, hvad der kommer til at ske, øh, men han kommer tydeligvis til at spille en rolle. Også fordi, altså man kan sige, rolle har for længst været skrevet ud på et sidespor. Ja, uh, han har jo ikke rigtig puttet ind med andet, end at bare være den der forsagte øh, bror til, til Jara Greyjoy, som vi vist regner med ikke er død endnu. Men man, ja det tror jeg heller ikke Nej fordi jeg tror at hende Hun må og, være en del af gaven ikke? Jo moren Ja lad os nu se Men der er nemlig moren der. Hun blev selvfølgelig givet Som gave til Søsæ Det er klart Det er hende der har mig Marcella Som vi snakker om tidligere Som er altså er mm -hmm. Søsæs uh, datter ikke? Men der er en anden gave Som uha Er en game changer Jeg vil bare sige det Det bliver godt Nå ja. det, er en, det er en teaser til et eller andet Som du ikke vil sige mere om ja, det, det må jeg jo ikke Jeg har brug bud på det Men, uh, men uh, jeg kan jo bare sige at Den kommer til at ændre En, uh, en hel del det vil jeg sige, den bliver spændende ja der var ingen brand, der var ingen white walkers nej vi skal da ikke få meget nej nej og det, og det har jeg det fint med at vi ikke har, altså i første afsnit det snakkede vi også lidt om, at der var at alle lige skulle have en revisit, så vi, så vi var klar på det hele og så er det okay med at de ikke alle som er med og så næste, næste afsnit så er der måske nogle andre, som ikke lige får så meget screen time ja, og du har jo vel som altid set frem, så du ved hvad der kommer til at ske næste gang Nej, fordi sidste gang, der sagde du, jeg vil ikke uh, se spoilers, jeg vil ikke engang vide, hvad det hedder, så tænker jeg, så, uh, så tror jeg faktisk, at jeg har med på den vogn, jeg ved intet, selvom der er, uh, hvad hedder det, teaser til næste sæson ude, uh, og de ligger altid øverst i min uh, YouTube uh, uh, anbefalede række, fordi jeg ser så meget af det her gejl hele tiden, men uh, jeg har ikke set noget som helst, og jeg ved ingenting. Du ved ingenting, Jens Det er godt. Jamen, uh, så står vi på en, en ren tavle til, til næste afsnit af Game of Thrones. Uh, det bliver godt. Det gør vi. Vi øhm, skal jo altid lige forbi et afsnit... Nej, en, en serie fra os værd, som, øh, som vi har set, og som vi vil anbefale til hinanden og til, øh, til lytterne. Vil du starte? Skal jeg starte? Du må godt starte. Ved du Amp. så skal vi helt tilbage til første eller andet afsnit af Benchcasts, hvor jeg fik dig til at se en kamp eller to... Wrestling. World Wrestling Entertainment, WWE. Um, og det er ikke fordi, jeg, har, jeg skal snakke mere om WWE nu her. Men på Netflix er der en serie, der hedder Glow, som består for Glorious Ladies of Wrestling. Så derfor der er jeg tie ind til, til wrestling. Det var simpelthen i um, 70'erne og 80'erne, var der en serie på NBC eller ABC, en de store netværk i USA, der, der, hed, der hed Glorious Ladies of Wrestling. Um, et, det var en sæson uh, omkring uh, nogle no, no kvinder, som lavede brydning og en masse... Ja, jeg har aldrig set det egentlig, når det kom til stykket, men øh, det var da i hvert fald en serie, der hed, som ikke, øh, som ikke øh, havde simpelthen meget succes, men det har man lavet en serie om, hvordan det blev til, og det er, jeg tror det er 10 afsnit på, øh, på Netflix' første sæson, øh, hvor der er en 7-8-10-12 øh, kvinder, som øh, nogle af dem er skuespillere, og andre de ved ikke, de har ikke noget job, og andre igen, det er faktisk øh, brødre, øh, og de bliver så samlet, og så skal de til at lave den her øh, serie og så øh, ham, der er producer eller regissør, hvad det så han hedder, Æh, selvfølgelig skæv på Coke hele tiden, Æh, skal få det til at, have, til at fungere, og så er der sådan en moneyman, man, som egentlig bare er en, øh, en øh, søn af en rig dame, som, øh, som skal komme efter, som skal komme med pengene, og så videre, så videre. Så der er masser af intriger og, og sådan, øh, historie i det her, Æh, mest en dels mellem karaktererne, og det er det, der er så, øh, så fedt. Fedt? Æh, og det øh, det er lige meget, at man kan lide brydning eller ej. Altså den del er bare... Øh, det kunne lige godt være, at de var øh, altså, politifolk eller brandvæsenet eller arbejdede i supermarkedet, øh, Der er bare lidt, lidt underholdning i det her. Øh, så det er virkelig sjovt, øh, og jeg tror, som jeg husker det, så er det, det halvtimes afsnit øh, af ti af stykker. Så det er sådan, at hvis man lige har brug for lidt, øh, lidt underholdning, som ikke er alt for tungt, så er den øh, helt genial til det. Sådan hedder Glorious Ladies of Wrestling. Glow. Glow. Jeg har godt set, den, den ser flot ud. Men, og jeg har faktisk været tænkt på det, da, da jeg så coveret på den. Men, ja. det, det kunne godt være en, en, et bud, at du giver den i hvert fald en anbefaling. Det gør jeg i hvert fald. Det er, det er sgu meget sjovt. Og, øhm, der, der, jeg er 100% overbevist, at der kommer en, en sæson 2. Den kan jeg ses øhm, fordi, på Netflix. Ja. ja, præcis. Det kan den. Så øhm, det, det glæder jeg mig til. Og øhm, så synes jeg, at hvis man ser den, så... Øhm, Giv lige besked på, uh, på Twitter uh, eller andet steds, at man har set den, fordi jeg godt hører mig, tænkte mig at høre andres uh, input, hvis nu David ikke når at se den, inden vi, uh, inden vi slutter Binge uh, sæson 2 af. Jeg har travlt med, med alt det, jeg skal nå at se, og ikke ja, se. Har... Du, gav, du gav mig jo muligheden for ikke at se uh, <laughs> ja. ved at nå, den der, hvad var det, den hed? Uh, ja. Marvel uh, uh, Iron Fist. Iron ja, Fest, jeg ja. Det kan være lige meget. Ja, Men det lige meget. Hedder, Erik, du skal jo se en anden serie. Ja. Du skal se uh, engelsk uh, drama. Ja. ja. Vi kan godt kalde den, hvad kan man kalde den, thriller. Marcella hedder den. Ja. Marcella. Og det er derfor, du sagde Marcella før, da, da vi ja, uh, den, gik til Margaret's Ja, den sad lige, uh, lige direkte, ja. <laughs> Marcella er stadig ikke helt engelsk, med som, som den i Game of Thrones, men Marcella er engelsk detektiv og uh, en fantastisk serie, synes jeg. Den findes en sæson på Netflix, man kan se. Og man kan sige, det er sådan en klassisk, Øhm, ja Det er tætiv efter et, øh, En, en seriemorder. Og det er Marcella som er politiet her Hun, øh, hun stoppede politiet før tidligere Og øh, han bliver nu så aktiv Igen rullet ind Fordi at øh, den sag som hun efterforskede For nogle år siden men øh, seriemorder, Han ser ud til at være aktiv igen Og, øh, og uden at kunne rykke for meget Så er der sådan en der overrasker på mange ledere kanter, Fordi den giver sådan, den giver lige sådan en Bider hver afsnit Hvor man tænker er det jeg ser, er det, øh... hvem er det præcis, der gør det her? Og det er sådan den der klassiske, man ved ikke rigtig, hvem der har gjort det. Der er både øh, Marcella, som, øh, som ligesom er med i det, og som ikke virker, lad os bare sige det, helt rask. Så er der hendes X-mand, som, øh, som er gået for hende. Hvorfor er også ligesom detalje, øh, så er der den her nye kæreste, som eksmanden øh, øh, øh, har noget med. Uha, øh, hvad sker der der? Altså jeg vil bare sige... Det er sådan en som for mit vedkommende Jeg har på no time Jeg synes den er fantastisk god Og da jeg sad i slutningen Jeg måske ikke helt overrasket Havde set det lidt komme i uh, afstanden før Men alligevel er det en der kan Der kan overraske, overraske godt og grundigt Og så, uh, ja, altså, så er så du så. Er du jeg er, er ikke på den måde sådan Solgt til uh, engelsk drama Men efter så uh, Broadchurch og The Fall Hvis man kan lide sådan som dem Og det, det, dem synes jeg dem var, De var faktisk rigtig gode så er ja, jeg, man sætter lige ned i at samme vej, og det er det er rent kærligt. Det kan man så altså godt sige. Og det er altså, hvad siger du, 10-12 afsnit eller sådan noget, og så hvert afsnit går altså, til noget nyt. Det er ikke sådan, at det er afsluttet afsnit. Jo, det er afsluttet, selvfølgelig er det, det Men Men altså, der, der er en storyline igennem hele... Øh, der er hans, så en storyline fra første episode, og så kun til 8. episode. Den er kun på 8 afsnit. Okay. og det er også ret osen. lækkert så det bliver ikke overgjort for meget men øh, det, du kræver nok ned og du får nok information og sådan bare den, den er super fed det må jeg sige fedt jamen øh, vi sætter links ind til, til begge øh, serier her i, øh, i vores show notes hvis man har lyst til at teste dem af og så helt klart tag fat i os på øh, Twitter hvor jeg hedder Erik Sings og du hedder David Gullager med lille snavel af foran og så øh, kan vi jo ikke gøre så meget andet end bare at glæde os til, at øh, Game of Thrones øh, allerede er på øh, vores tv-skærm igen på øh, mandag, og BingeCast er i dine ører igen på øh, lørdag i næste uge. Vi kan jo glæde være er.